Jó napot kívánok és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával Pank Miklós mint az imént hallhatták, törtéit Takás Krisztánál már elmondtam a mai műsor ajánlatát. Ma egy kicsit a Vidám Parkba próbálunk meg visszamenni, aminek a a propóját az adta, hogy most valami olyasmit nyitottak meg múlt héten, ami olyan, mint a, a, a Vidám Park, de hát természetesen soha nem lesz olyan, mint volt az egykoron, a hihetetlen múltra visszatekintő intézmény, és arra gondoltam, hogy a kedves hallgatóknak nyilván vannak emlékeik arról, hogy hogyan kerültek oda a Vidámparkba, és mennyire érezték ők Vidámnak. Az imént felfeküdtem Rózsa Péter díványára, föltette nekem a kérdést, hogy miért nem szerettem a vidámparkot, és akkor mondtam, hogy szerintem az lehetett a probléma, hogy egyszer, amikor bekerültem a vidéki kisgyerekként, akkor nyilván 5 perc alatt elvertem az összes pénzmet autóversenyre, vagy Dodgem-re, és utána annak ellenére, hogy mit én, délután kettőtől délután ötig még ott kellett lennünk az egész osztálynak a vidámparkban, pénznélkül az meglehetősen szomorú volt, szóval szegény gyereknek a vidámparkban szomorú a sorsa, és lehet, hogy ez azok vannak, annak, hogy én különösebben nem szeretem a Vidám Parkot, de önök közül nyilván vannak sokan, akik nagyon jó szórakoztak. Zárójel, egyszer egy kis, a kis dereket elvittük a Vidám Parkba, beütettük a Dodge Jambe, összeütköztek egy másikkal, beütötték az orukat, sírva kiszálltak, nekik sem a legvidámabb hely a Vidám Park. Szóval a 2407953 és 2406953, de egy kicsit emlékezzünk vissza arra, hogy mit is mond Piko András a Vidán Park kapcsolatban múlt héten, pénteken a reggeli gyorsban szóba került ez. Szóval az volt, hogy én négy éves koromban voltam állatkertben először. Ennek az előzménye az volt, hogy két hétig a Szabadsághegyi szanatóriumban uh, trollkodtam. Uh, nagyon sajátos módját választottam a, uh, az ellátással uh, szembeni ellenállásomnak. Uh, gyakorlatilag minden szanaszélkedtem azzal, ami alul kijött, tehát, hogy... Fekáliával. Fekáliával, így van, tehát, hogy, hogy megetettek, szartam, majd aztán szétkentem mindenütt, főleg a Rácsaságnak a De rácsait. De miért? Nagyon nem szerettem ott lenni, és hát én nem emlékszem már rá, hogy ez miért volt, azt tudom, tehát hogy... Hát, értelem az így tiltakazat, a szabadság, egy hát ellen. igen, egyfajta polgári engedetlenség, mondjuk, mondjuk, igen, mondjuk így. Igen, Úgyhogy a végén szegény anyám, aki akkor a Gyulai Kórház gyerekosztályán volt tejkonyha vezető, hogyha jól tudom, tehát abszolút szakmabeli jött meglátogatni, és nem talált a korteremben, mert hogy beraktak a vizes blokkba úgy, tehát hogy semmit ne érjek el. És most gondoltad, hogy néztek, hogy Jézus Mária, hú, milyen anya lehet ez. Na mindegy, véget ért a két hét tortúra, és akkor átvittek, és akkor anyám még gondolták, hogy lenyugtatják a gyereket, és elvittek az állatkertbe, ahol a legnagyobb élmény arra még mindig emlékszem, a víziló volt, majd utána benéztünk a vidámparkba. Gondolom, hogy a szellemvasútra nem, nem mertek beengedni, mert féltek, hogy megint beszarok. De tehát, hogy ott, ott, ott nem voltam, de minden más, és nekem a legjobb az a... Az a tudod, amit így lehetett így lögdösni? Igen. Így, az nem tudom, hogy hívják. Ez a, ilyen korong, ilyen igen. Igen. korong, amivel, lehetett mint játszani, ha kapu, igen. Kapuba igen, a kapuba lögtén. A játékteremben volt. Szóval azt az tetszett a legjobban. Uh -huh. Majd ezt meséldel a punksnod jó? 24 07 95 3, 24 hallhatták a múlt heti reggeli gyorsban. Jó, reg... jó napot kívánok! Haló. Haló, jó napot kívánok. Üdvözlöm, Punks, Nedd Miklós vagyok. Bocsánat, vagyok. Én egy dolgot szeretném, ja igen, először az hogy nem, tele, nem telefonálós, hanem hallgatós fajta vagyok, tehát Aha. nem nagyon telefonálkozok én. Amire nagyon emlékszem, tinédzser koromban volt ott egy zenekar, hátul volt egy étterem, ahol most csak a, az a nagy téglaépület maradt mm. meg. Orkán együttes volt a neve. Aha. Nagyon jó kis jazz együttesként indult, emlékszem elektromos bőgő, szaxofon, gitár, talán még valami más húvos is volt. Uh -huh. Aztán ez a zenekar szépen fokozatosan átalakult egy pop zenekarrá hetente kétszer játszottak, hogyha jól emlékszem. Nagyon szerettünk bemenni. Csak annyi volt, hogy befizettük a belépőt, az akkor az, hogy egy forint volt, vagy talán kettő, annyi lehetett bemenni a fizámparkba. Uh -huh. Elbaladtunk oda-hátra, leültünk és hallgattuk ezt a zenekart. És amiért említem őket, az elsősorban az, hogy utána valami oknál fogva ők a 16 kerület és környékén, mint az agglomerációval uh -huh. játszottak. Ha jól emlékszem, talán még a Pásztor Gyuri is játszott benne. Orkánzenekar. Orkánzenekar, igen, orkánzenekar. Uh -huh. Ha jól emlékszem, a, a bőgős, illetve utána basszusgitáros, ő volt a vezetője, Fazekas Gyuri, Fazekas György. Uh -huh. És volt egy baromi jó szakszofonosuk, aki utána a világot járta, különböző nagyobb együtteseknek fújt, és más szegény már biztosan tudom, hogy nincs. Itt ő már fújja a saxofont. De a pászor és egy Pampula nevű szoló emlékszem. Egy a lényeg, csak ezért képesek voltunk beutazni minden az agglomerációból, hogy, hogy őket meghallgathassuk. És érdekes módon ugyanaz a zenekar később a 16 kerületben Ikarusz és utána talán elsősorban Csömörön uh -huh. minden szombaton szergeteges is is bulikat játszottak. E, Valamiok már fogva egyre ritkában játszottak a, a vidámparkba, viszont itt hál' Istennek a 16-ban és nálunk egyre sűrűbben. Nagyon jó, jó, mert, szerettem volna az, Nagyon szépen köszönöm, mert azokban a fejezéseiben, amiket így elolvastam most az elmúlt 48 órában, nem láttam az Orkán zenekart megemlíteni. Hát, mi? <tos> Mikos, azt, azt nézze meg, hogy, hogy játszott ott egy ilyen jazz formáció, Aha. vagy legalábbis valami, hát nem is egészen jazz, de, de valami hasonló formáció. De rá rá fogok keresni. A néven itt a 16 kerületben, meg a, a környéken, ez, ez tuti biztos. Nagyon ez szépen, biztos. szépen köszönöm, hogy elhiszem. Nem, nem, nem, nem. Egy, esz, ne jusson azt, hogy, hogy nem hiszem el, csak nem, hogy, ja, értem, értem, hogy értem. az emlékezethez mennyire fontos vagy a, vagy a történelemhez ezek az apró részletek. Köszönöm szépen. Nekem, nekem meghatározó volt, mert akkor voltam 14-15 éves, és, és ez e, meg is határozta a későbbi zenei ízlésemet, úgymond, amit ott akkor hallottam. Köszönöm szépen. Viszont és az Annó Budapest folytatódik egy rövid zárójárás megjegyzés, az imént kapcsolódó beszélgetéshez az életének 90. évében. A közelmogóban meghalt Drucker Tibor, a Fővárosi Művölődési Ház volt igazgatója. Talán emlékeznek rá néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt a Fővárosi Művölődési Ház is az Annó Budapest témája volt, és akkor vele beszélgettem magáról az intézmény működéséről, indulásáról, meg a kulturális szervezésről, minapod a temetése, Isten nyújtasztalja. És megy tovább 24 07 95 953 Park. Halló! Halló. Jó, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Péter vagyok. Én a 60-as években voltam egyetemista, uh -huh. és amikor a, már a felső bép folyamon, Szakosodtunk, tehát egy tankörben azonos érdeklődésű hallgatók voltak, akkor a tavaszi vizsgai időszakban az volt a szokásunk, hogy levizsgáztunk, megebédeltünk, együtt ment egy fél tankör mondjuk vizsgázni, megebédeltünk a menzán, és lazításként mindig a Vidámparkba Parkba mentünk ki, Aha. ahol megittunk egy-két sört, fölültünk egyszer-kétszer a hullámvasútra vagy bementünk az elvarázsolt kastélyba, és ezzel nagyon jól levezettük a vizsgatrukkot. De jól érezte magát mindenki? Szeretételezem, mert ezt többször megcsináltuk Aha. a vizsgák után. Egyébként nem járt, tehát a vizsgai időszakon kívül a Vidán Parkban nem volt ilyen szokása? Hát, hogy... ebben a korban már nem, korábban még gyerekkoromban persze nagyon szerettem, a szüleim kivittek, Aha. És hát a, a Hullámvasúton az kettő kör egymás után az, az kötelező volt mindig. Igen, és ugye egy változtatás is volt a hullámvasúton ott megengedték azt, hogy az embernek ne kelljen kiszállnia, hanem igen, hogy megmaradhasson egy plusz körre, amit máshol kellett kifizetnie, vagy befizetnie, vagy, vagy... ott a fizettek, úgy emlékszem. Igen, igen. igen. Ja, és még többször kipróbáltam, hogy milyen erős vagyok, hogy volt ez a löpt meg a kecskét című. Játék. Igen, egyik hallgatunk erről SMS-ben értem, ugye fönnült a, a, a polc tetején, vagy, a, vagy a, az emelkedő Nem, tetején egy, egy rongybába. Az emelkedő, hullámosan Igen. emelkedő pálya, volt egy ilyen jó nehéz kecske figura, uh -huh. és a pálya tetején ült egy szabó. Egy rongybaba. Egy baba igen. igen, tehát egy ilyen szabó figura, hmm. és hogyha az ember föl tudta odáig lökni a kecskét, akkor az úgy jól fenéken bökte. Én most már nem emlékszem, ennek lehetett valami mesei alapja, Aha. De, de erre most már nem emlékszem, annyira régen volt. Ezek gyakorlatilag imponálni tudott az ember a társaságban lévő fiatal hölgyeknek. Hát akkor én még nagyon fiatal voltam ott, hogy a hölgyeknek akarja imponálni. Hát de legalább a saját erejét bizonyítottam. Igen. Köszönöm igen. szépen! Viszont halásra. 24 073 24 06 95 3, önöknek nem milyen vidám, kevésbé vidám szomorú, vagy kellemes, vagy kevésbé kellemes emlékeik vannak a vidám parkról. Erről szól ma az annó Budapest. Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kedves, Miklós itt Kádár Gábor beszél, aki már. a repülőgép ügyben már. Igen, igen, igen, igen, igen. Na, aratúr meg is említettem, mert találkoztunk a kabaréban. Na, az mindegy. A következő. Arony nem ronybaba volt. Hanem, hanem. Uncle Sam. Egy amerikai sovány ember, csillagos Stripe and kalabba. Azt kellett meglökni, hogy az ment vannak hullámokon valóban. Tehát, hogy gyakorlatilag a kapitalizmust kellett legyőznünk persze, a kecskével? Nem, nem, de közben voltak ilyen táblák, oldalt ilyen fém táblák, Aha. hogy ki mezzég tudja, mit tudom, két pont, pont, hát nem pont. pontosan. Uh -huh. Ez a családi hagyomány én apám úgy meglöpte, nagyon erős ember volt, hogy leesett a, a... a... a... a... samuváci. Hát most igaz, vagy nem igaz, nem tudom, mert ugye hát, baszta egy szót, tehát nem, nem olyan tüntetik Na, uh -huh. nem érdekes. Ez akar. nagyon érdekes egyébként, csak bocsánat, hogy, hogy így Jaj. megpróbálok egy ilyen lábjegyzetet mellé tenni, hogy ez a, ez a bábú, ez vélhetően korábban is ott volt, és vélhetően a, a rendszerváltás után lett belőle Anglösszem. E, nem, nem, nem, nem, Már korábban. előtte is Samu bácsi volt? A esébe, Persze, ne. Hát akkor voltam, most a é, Akkor kellett akkor, igazán a tőkéseket. Névedés, hát, ugye, hát... Amerikában, jóban vagyunk. Mert, magyar ezt, magyar, mert magyar. azt tudom, hogy, hogy például a, a rendszerváltás után, amikor államosították a, a, a Wurschlit, illetve az angol parkot, akkor a jósoknak mm. megtiltották azt, hogy rosszat jósoljanak, és az a jelenet, amit Bacsó Péter tanúcsímű filmében lehet látni, Igen. a, a szociális szellem vasútjában, Igen. ahol Básti mm. megrémül a igen. A, a szociális kísértetétől, tehát hogy a Vinámparkban háborús bűnösök képei is ki voltak rakva. Hát ez nem így van, de, de ez így van. A, gyakorlatilag két út volt. Aha. egyik valóban a kecskendőzött, uh -huh. a másik pedig ott a tónámra, a, a sineknél, a, tehát a, ott volt a babak, Aha. ahol az úr mondta előbb, ahol az ennek a rehát. Igen. A Na most. Én ott laktam, tehát ugye, hogy nagyjából már nem mindennakim voltunk a osztálytársaimmal, Ezt kibocsoktunk ehhez a másik eh, ilyen szociális, vagy nem, szellemesúthoz. Uh -huh. És ki volt írva nagy betűkkel, hogy a diaporámákat dobálni tihass. Uh -huh. Fogalmunk, fogalmunk se volt, hogy mi az. Ugye, mindesetre megtörtöttük mind a meg farmer ilyen farmerot, uh -huh. ilyen gyöngykavicssal. Farmer, igen, zárójárval. Igen, kavicsa, és mint a hülyék, ugye elkezdtük dobálni a fekvőóriást, a nem tudom, a gorillát, meg minden, uh -huh. gyar, most elévült, úgyhogy már mondtuk. De ha nem, én nem szólnak, ha nincs kiról, hogy csak A panoptikumban volt, én nem emlékszem a panoptikumra, tehát mondom, azért az jóval korábban volt, az voltak kirakva háborús bűnösök képei. Nem ez a film miatt tették. Nem. Most jó, Na akkor... Jó, akkor, eh, akkor, eh, én, jó hát... Én a, eh, én a Wikipédiából tájékozódom, de elfogadom azt, hogy hogy hát járt ott, a a mint a Wikipédia. Rendben a van. akarom még elmesélni, Mesélje. hogy van nekem három lányom, az egyik a középső, az Magyarország 17 szeres műkrobánynak. Uh -huh. Most már kinél foridálom, ott kapott összön, ez nem érdekes. Ez nagyon is érdekes, a nem, nem, nem az Na most azt nem lehetett levakarni a hullámasút. Ellevés a hullámasútban az első kocsunk első ülésén volt érdemes ülni, mert a legjobb. Tehát meg kellett venni előre, mit tudom, kise szálltunk. Uh -huh. Meg lehetett valóban ott venni, ha nem, de előre megve. Na most van még egy érdekes dolog, ami nem pontosan ide tartozik a a Vidám Parkon. előtte ment a 25-ös hullámas. Igen. Ami ment, akkor még a Szétsenyi fürdőtörő, akkor ott volt a, a földalatti végállomása. Uh -huh. Tököli, úgy így ment. Pont a vidán Park, vagy angolban vidámparkot megküldnek. Most a kanyarba, hogy ne csikorogjon, ilyen homoko, homokos edény volt kis kanállal. Uh -huh. És ha elő volt a vezet, ez egy kocsi volt. Hátul meg mi, a fél osztály. És uh -huh. az őrült úgy szortuk ki De miért? Hát vízből. Hát ja vízből. A... Ja értem. Tehát vízben hát, mi a rossz miért? Hát, ja, ugye... Jó, azt hittem, hogy hogy hogy valamivel megpróbálták a világot előbre vinni, de most nem. Már nem láttam, azért az nem. Volt a a most akkor nem csikorogjon, a. hogy, kanyar, hogy pont a fordítva kerekje, értem. A, igen. Önök. Erről volt a paták négy halina, csizmába télem, mert ismét ideig volt, hogy befújt a őt, hó. Uh -huh. Úgy, hogy hát ezek a, a... Ja, és igen. Ha hát volt a a sikló, ami jött le a hajó. Igen? A ami a vízbe csoppant itt. Igen? Igen, igen, igen. Meg volt egy olyan halászótó, ezek masszekok voltak azért a szocializmus vagy kommunizmusnak, mindegy, hogy mindenki, és masszekok voltak, tudom. És minden hal nyert. Ilyen fa fahal aminek volt egy ilyen igen Or témnyavája, és azt ő úgy nyert, hogy azért simi labdát, tehát többe kezült a jegy, mint a nyeremény, tehát a sikerélmény az fontos Igen, öntött. tehát hogy a, a gyerek az jól tudott szórakozni, és végül csak fogott dolgot, valamit. Ott, hogy elbújt a e, e, kastélyba egy pacák, és hogy uh -huh. át kellett menni egy ilyen mozgó padlón a nőknek, és azt mindig arra a koncept, hogy fölfúj a nők topnyáját. Igen, ez egy, ez egy eddig... E, még nem említettük ezt a produkciót, hogy az ember... Hát, jön, nem akarok lelőni mindent, akkor, akkor ne Akkor viszont hallásra. De még egyet, hagyd mondjak el, Még hordom. egyet azért lelő. A, a, az, hát a, a f... hordó az a kellett kijönni. Na most a nagyobbak, aznak meg tudták csinálni, hogy terpeszállás és kéz kinyújtása Aha. körbe lentek a hordó. Az igazán... Hát, Fejen állva is. A legnagyobb. Úgyhogy ennyit tudok mondom, nem akarok mindenkit... Jó. Köszönöm szépen, gratulálok a lányához, mert örülök, hogy telefonált. De jó, én is köszönöm szépen a lányát. Viszont hallásra. hallásra. 2407-953, illetve 2406-953. Természetesen ezeken az, ezeken az eszközökön kívül még rengeteg más szórakozó alkalmatosság volt a Vilámparkban, de hogy önöknek milyenek az emlékeik, az most fog kiderülni, haló. Kész. Hello. Szia, Robi! Miklós. Én 1965-66-ban foton dolgoztam a gyerekvárosba, Aha. és egyszer följött az anyukám, és voltam 24-25 éves, és kimentünk a Vidán uh -huh. A hullámvasút mellett volt akkor még a Kanyargó című műtárgy, ami olyan volt, hogy ilyen olajos padlón ment, két volt, és akkor utána a kanyarba így, így gyorsan magát. Egy forint ötven volt a belépő, és egy szombati napon mentünk az anyuval, és olyan bulit csináltunk este, hogy mindenki minket nézett. visítottunk fülyéskedtünk, hát, mint fiatal lány, úgyhogy... Nem pontosan értem nagyon... ám ezt, e, ezt a játékot, amit most e, meséltél. Hm? Ezt a játékot, amit most meséltél, nem pontosan értem. Kanyargó. Kanyargó, azt a szót értem, tehát tudom, hogy mit jelent, csak hogy hogy, hogy működött. Ilyen két személyes ilyen kocsik volt, akik ja, ja, ja. magunkra kellett húzni egy biztonsági rácsot. Ja, értem, értem, értem. ez eddig nem hangzott el, hogy ez egy közlekedési eszköz volt, ami úgy ment kanyargó. kis kerekeken ment, olajozott ilyen ja, argon, ja, ja. vagy... Valami és akkor a két kanyarba ilyen ovális pálya volt, a hulávasút mellett volt közvetlen. Igen, nem igen, volt igen. egy nagyon fölkapott valami. Értem, köszönöm szépen. De isteni volt, és mondom, vonzottuk a, vonzottuk a anyámmal a vendégsereget, úgyhogy mind, <síthat> tényleg nagy budit csináltunk ott, azt mindenki beült, aztán nekünk már a végén már nem is kellett fizetnünk. Jó mulatság volt. <síthat> Mert megcsináltuk me a jó vásárt annak, aki üzemeltette ott. Nagyon szépen köszönöm hogy elmesélted ezt. Mm, szia, szia! Szia, szia viszonthallásra! 24093 vagy 24 és nem került még szóba természetesen az űrhajó sem. Vagy hogyan is hívták azt, az is valamikor a 80-as évek elején talán 81ben adták át. És abból állt a, a produkció, hogy, hogy az ember ugye sorba állt, beszállt. Megemelkedett egyébként a, a, az űrhajó, tehát hogy mondtam én 45 fokkal megemelkedett, és szerintem modellezték azt, ahogy elindul egy űrhajó, és annak az érzését próbálta meg a, a bentülőkkel elhitetni. Ez is a Vilán park része volt. Haló? én vagyok, Hégyász Gábor. Igen. Hello, Gábor. Ferbus. De nem tudom, hogy többiekhez képest mennyire lesz más, amit mondok. Nekem egy, nekem egy rettegés volt a vidám Park gyerekkoromban. Meg, megnyugtattál? Akkor... Jól van akkor? Igen? Persze. Szóval nekem inkább a, inkább a rémségek parkja volt. Körülbelül olyan tizen, tizen pár éves koromig jártunk oda szüleimmel. Uh -huh. Egészen kiskoromtól, és Na most több, do több dologról is tudnék mesélni, például a Dodge-em. A Dodge-em Dodge az, az azért volt egy rémség nekem, mert eleve volt ott egy ilyen, ilyen rettenetes gumiszag. Hogyha valakinek jelent valamit. Fölötte volt az a drótháló, amire ugye a háromszegés... Igen igen, igen, igen, igen. igen. Na most az ott szikrázott, mint a mint a mennykő. Hát az ott jól nézett ki, az ilyen menőnek tűnt nekem. Hát igen, de egy gyereknek legalábbis nekem az az rettenet volt, hogy az ott, ott elektromosság, és akkor mi történik. Igen, amikor... tehát mi van, hogyha rálépsz, és akkor megráz, és úgyhogy hát meg szegény szabóra zállja. igen, nem tudtam, hogy ott mi, mi, hogy történik. És amikor ugye lement egy menet, uh -huh. akkor az volt, hogy mindenki berohant. Igen. Mert ugye kiszálltak a kocsikból, a kocsikben maradtak a középső részen, meg a szélén, és az aki kint álltak ott a járdán, azok ott beruhantak, és akkor aki kapta Marta alapon, gyorsan beültek egy kocsiba. Igen. És akkor akinek nem jutott kocsi, az még ott tényfergett a, a között, De között, de már közben indították a menetet. Igen. És akkor ott apámmal Hogyha nem találtunk kocsit, K akkor megint egy olyan pánik volt, hogy na most itt elindulnak ezek a kocsik, és akkor mi lesz ott, hogy lezarálnak minket? Lidéz, szóval ez egy, ez egy rettenetes dolog volt nekem. Hát ezen kívül meg a, ez a hullámvasút is, ezek a, ezek a magassági dolgok, szóval onnan, onnan lezuhanni. Ez teljesen normális félelem, persze. A, a, a, az óriás kerék is, hát meg a, meg a elvarázsolt kastély. Jó, hát akkor ha jól értem, a... akkor téged büntetésből vittek oda, rossz volt a bizonyítványod. Nem, nem, nem, nem ők nem tudták nem ezt. Nem tudták. Ők nem tudták ezt. Ők úgy gondolták, hogy ez egy, ez egy vidám dolog, de, de rám nem úgy hatott. Meg az elvarázsolt kastélyban ez a, ez a szoknya felfújós dolognak volt egy olyan hozadéka is, hogy valami rettenetes légnyomással nyomták mm -hmm. ott a levegőt, és úgy süvített a dolog, hogy hogy valami hihetetlen. Tehát egy, szóval... egy rém számodra a Vidán Park. Ezt... Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy elmondtad mi, ezt. Mi. Viszont hallásra, szervusz! A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék, az, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ing, olyan olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy van. Tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy farmer nadrág és színes akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. És akkor most jön a szokásos produkció, tehát amikor az egyik stúdióban a másikba kell beérnem elég gyorsan, mert azért ránéztem itt az SMS-far, az egyik kedves hallgató figyelmeztet, vagy teljesített arról, hogy a kanyargó egész 2013-as megszűnéséig üzemelt. Az volt benne az attrakció, hogy jól kipörgött a kanyarokban. Talán már a 30-as években is meg volt figyelmeztetett egy hallgató, illetve kiscsaposnak hívták, kicsaposnak hívták. Ha jól értem, akkor az a kanyargóra gondolom, amit kicsapósnak hívtak. Úgyhogy 2407953, illetve 2406953. ez a telefonszám. Az Annó Budapest ma a Vidám Parkban jár. És folytatódik is a műsor, egy következő hallgatóval halló. Ha, Robikám, szia, Weissági. Miklós Szerusz. Robikám, lehetne kicsikét hangosabb, mert lehet, hogy egy kicsit süket vagyok. Már. Értem, de hát neked kell beszélni, Weiss, nem nekem. Hát rendben van egy-egy csoda. Akkor mindenkinek szép jó nap volt, akik a Vidán jártak annak idején. Én, én hallgattam előbb az urat, és le voltam döbbenve. Én nekem, a, nem nagyon kiabálok, nem. én nekem a, a Gyerek meg aztán az a felnőtt nekem mindig nagy öröm volt, és én például a Dodzsemet nagyon-nagyon szerettem, abban igaza volt az úrnak, hogy ott amikor ki kellett jönni, onnan az kicsikét Rémi volt, ez igaz, meg isteni volt a hullámvasút. na és az elvarázsolt kastély szintén, úgyhogy én nekem, nekem nagyon jó emlékeim vannak. Jó. Hol, é... hol a... Most ám, ahol az apukámmal csöny, úgyhogy csak ezt szerettem Értem, mondani. köszönöm szépen, Weiss! Minden jót kívánok! Bye! Szia. szia, szia. de Miklós vagyok, 2407953, tehát 2406953. Egyébként itt előhaláztam a megszüntetett mutatványok listáját is, hogy, hogy mik voltak. Tehát a, volt a régi óriás kerék, a kuglipája, a motorkerékpár pálya volt a hajóhinták. A hajóhintáknál az volt a különlegesség, hogy ha kellőképpen meglökte magát az ember, akkor át tudott fordulni. Na hát az, az indérszimás, tehát az, amikor a haverém a, a játszótéren átfordultak a hintával, attól én mindig rosszul voltam. Most, hogy így elkezdtem mesélni maguknak, önöknek, kedves hallgató, már ömlik a tenyeremről a víz, mert egyébként tériszonyos vagyok. De hát így jártam. Haló, jó napot kívánok! Sziaszt, István vagyok! Szervusz István. Következő, 60-as évek közepéről beszélünk. Én Magódon éltem akkor a szüleimmel, és minden évben egyszer feljöttünk az Állatkert és Vidámpark kombóra. Béle az Állatkert, utána megebédeltük, és utána Vidán Park. Uh -huh. A lényeg az volt, hogy édesanyám az egy ilyen szelektíven félős típus volt, uh -huh. mert ami olvasta, hogy veszélyes, hullámvasút, folyjaláncos hinta, Aha. vagy a na, kastélynak ez a hordója, oda nekem nem volt szabad fölülni. Ez ki volt írtva, oda nem mehettem. Uh -huh. minden, minden más egyébre mehettem, és tényleg a szüleim akkor igaz gyerek, akkor csináltak, mert elvittek mindenhova, és nem tudom, de jártál a Mirámparkba fölülnek gyakran. Dehogy jártam, dehogy jártam. Nem, Mondom, nem. hogy, Sőt, hogy jó, nagyon kevesebb. Szóval következő. Volt egy olyan, ahol igazi ilyen gokártok voltak, tehát rendes, 55 centis puszogos motorra én ovál Igen, arra emlékszem. Na most nekem az volt a kedvencem, uh -huh. és, és mint az őrült ott, hát, őrült, a nyélhetet ott Éreztem, hogy miha majdnem kirepültem az ülésből. Uh -huh. Fő, főleg mikor, ahogy szokták mondani, kicsit szóltak hátul engemben, én elég pofátlan voltam. És édesanyámnak fölse merült, hogy ez mennyire veszélyesebb, uh -huh. mint egy láncov sinta. Oda esettek egy másik autó elé. Ja, persze. Ez, ez, ezzel mindig mehettem nyugodtan három így menetet, mert ez volt nekem a kedvencem. És a másik, amiről még senki nem beszélt, Uh, hogy van ez a, uh, a, ma is megvan még szintén az Újvidámparkban is, által meg megtartották, ez a nagyon régi körhinta. Uh -huh, igen, igen, igen, ez igen, kük, igen. Kükrös, minden. Igen. És, és annak volt egy érdekes dolga, voltak azok a nagy lovak, amiket lehetett előre-hátra hajtani. Igen. Eléggé nehéz volt, erős voltak rajta, viszont, hogyha rendesen ment körbe a hinta, és te ilyen a körforgásból kifelé irányba elkezdett hajtani a lovat, hát ott volt egy kis érdekes pozitív gégyorsulás. Ha az ember nem figyelt, akkor kiesett a nyerekből. És Édesanyám ezt se vette észre. És itt, itt is nyugodtan mehettem. És akkor édesapám, valaki szintén repülős volt, és onnörököltem a hobbimat, uh -huh. ezeket elkezdtem mondani, azt kisfiam. Tehát maradjon, mit hiszünk. ebben maradtunk. És még egy dolog, amit te említettél, ez a holdconf, vagy űrhajó szimulátor. Igen, igen, igen. igen, Ez, ez jó, jóval később volt, hát, ha nem is felnőtt, de már értelmesen fejjel ültem benne. Mondom, hogy ez ilyen 81. Tehát valami ilyesmi, igen, igen. 80-as évek elején. Tehát akkor én már dolgoztam, tehát felnőtt voltam, és, és persze azért mentem hogy ezt megnézzem. Uh -huh. Na, akkor még nem repültem, de már nagyon közel voltam hozzá. És kíváncsi voltam, hogy ez milyen. Segíts már nekem, hogy, hogyha ez egy ilyen családi rendezvény lehetett, mert gondolom akkor ezt évente egyszer engedhette meg magának a család, igen? de hogy, hogy, hogy mennyire nyújt bele egy ilyen esemény a család pénztárcájában, vagy költségvetésében. Mert ugye mindenhova zsátonokat kellett vásárolni, ha jól emlékszem, a vidám. Nem, ak ak nem, akkor még ilyen ceklis volt, amikor én gyerek voltam. Aha. Tehát kassa volt, mindenhol, és adtak ilyen kis ceklit. Uh -huh. És valaki mondta, ezt kicsit én csak később tapasztaltam, hogy egyedül a hullámvasútnál volt úgymond továbbmenet. Igen, két helyen volt, de a hullámvasút volt az egyik, igen. Most tehát következő, ez anyanyugod bele, hát jó mondjuk, tehát mi nem voltunk egy gazdag család. Uh -huh. Édesapám egy, hát akkor még egy kezdőépítész volt, uh -huh. középülettervezőnél, tehát nem volt igazán sztárolva. Édesanyám pedig otthon volt, ő ilyen kertművelés, egyedekkel próbálta egyensbe hozni a dolgot. Uh -huh. De gyakorlatilag úgy tudom, ezt, Legjobban elmondom, hogy édesának voltak tervei, ami egész évben spórolt. Aha. És ebből volt két ilyen nagy ö, ö, blokk, egyik a kéketi két nyaralás a vállalatidőben sívofokon. Uh -huh. Ahol elmentünk, és be voltunk fizetve, és tehát ott jól voltunk, a másik meg ez. Aha. És a kettőt úgy spórolta össze, hogy ott ne kelljen ja. Azért Tehát, az elég el jó, igen. Tehát, hogyha elmegyünk, akkor elmegyünk, de mondom, egy évben kétszer volt ilyen alkalom, egyik a nyaralás, és csak hogy érsz, hogy mit mondok, amikor nem tudom, hogy 83-ban hozták be a kokokulást Magyarországra. Korábban, szerintem már 73-ban is volt. 73-ban? Akkor ez a 10 évet tévedtem. Igen. De, de gyakorlatilag, akkor beszélünk a coca hogy akkor átmentünk Füredre hajóval, siófokról, fölmentünk az Anna Bella szállóba, azt rendeltünk három kokakólát. a hogy megkóstoljuk. És piszkosul nem is lett. <gül> no, akkor... De tehát pontosan, tehát ennyire spórol az én édesi anyám, hogy ha elmegyünk nyaralni, akkor úribóton nyaraljuk, ahogy ő mondta. De persze, hát akkor... Ugyanez volt, ugyanez volt erre a Vigán Parkra. Tehát tényleg az ilyen programokra, meg karácsonyra, husvétra, hogy legyen sok a kaszinótojásra, uh -huh. kiasvárt, tehát ahogy illik tőle hát, a körbenetre. Hát, tehát ilyeneket csinált? Még egy mondat erről az űrszimulátorról. Persze, hiszen eltereltem a témát, igen. Se, semmi gond, tehát kimentem megnézni, hogy milyen, uh -huh. és megvan az ösztön, igen, szkeptikusan mentem, hogy mit lehet itt csinálni. És részben hanghatásban, részben képben, részben pedig ebben a rázásban, id a döntögetésben egészen jól megcsinálták. Igen. Tehát az ak akkori e, műszaki lehetőségek szerint e, egészen kiváló volt, e, annyira, hogy még most érte vissza is ment, hogy még egyszer tehát, tehát, tehát biztosan, hogy nem az, hogy fejlődtek egy űrhajóval. Na persze. Ez egyértelmű, de egészen, egészen, egészen jó volt. És akkor utóbb, amikor elkezdtem repülni, és már ezeket a hatásokat saját is kipróbálhattam, csak azt tudom mondani, hogy tényleg jól csinálták. Tehát azt akkor, aki behozta, annak egy nagyon jó összete volt. Köszönöm szépen. Oké, okay, köszi, szia. Viszont hallásra. 24 073 m ez a Klubrádió és benne az Annó Budapest Panx Naded Miklóssal, és ma annak apropóján, hogy újra van e, vidám létesítmény a városligetben, az egykori vidámparkba megyünk vissza a kedves hallgatók segítségével. Haló jó napot! Üdvözlöm, én csak egyszerűen Tibor vagyok. Üdv Tibor. És egy 78-as diplomausztó alkalmával. Na történt az, az eset, hogy mi ott van volt egy liget, söröző, vagy én már nem is tudom pontosan, valahol ott a, a, az állatkert után és a, a, a, a vidámpark előtt. Igen. oda tértünk be, és ott aztán eléggé rendesen alapoztuk a, a, a vidámparki megjelenésünket, <gül> és akkor ott hát végigpróbáltuk a, az összes már itt említett játékot, és uh -huh. akkor aztán végül betértünk a, a, a Selemvasútra, uh -huh. ahol hát ott ugye párosával szépen mindenki kapott egy, egy ilyen járművet, és akkor ott elindult, és uh -huh. akkor kanyarogtunk, kanyarogtunk. Na most egy kedves évfolyamtársam volt az, aki hát úgy szintén eléggé emelkedett hangulatban ott egy ilyen. A feltűnő rémnek egy hatalmasat bemosodta az egyik ilyen kanyalban. Csak az volt baj, hogy kiderült, hogy ez a rém ez nem a rém volt, hanem karbantartó, és a következő kanyagan visszakapta. Akkor a monokribal jött ki a, a kis mosútról, hogy az, az, az, az ott még hetekig meglátszott. Hát ez, ez egy ilyen történet volt. Ez elég szép volt. Köszönöm szépen. Na. Én is. Kitalán Kitalálni sem lehet jobbat. Szóval a rémségek partja, a Vidám Park itt, Annó Budapestben 24 07 93, 24 93, csak hogy még felsoroljam, hogy miket írtak, hogy milyen játékok voltak. Még ott volt az Ámar Express, ez a hernyó mintájára épült, aztán volt a kis gokárt, volt az Erdély célvölde. A cilinder, a durbele, ez egy ilyen nyeremény ledobáló játék volt. Volt a szivárványnyerő játék, erre nem emlékszem. A pisztoly célövöldére sem. De majd a hallgatók, igen. Halló? Halló. Jó napot kívánok, kész csokom. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy egy ilyen nagyon öreg asszony emlékei érdeklik, mert amiket hallok, hát ezek már mind későbbi korok Hogy van. ne érdekelne? Játszottak, tehát én a 30-as évek elején voltam gyerek. Akkor még a Wurstli akkor, akkor már angol Igen, park volt, vagy burszli, még Wurstli volt? a munkáci utcában laktunk, tehát elég közel uh -huh. a, a, a dolgokhoz, és hát úgy vasárnapunk itt, nem is rendszeresen, de kivittek a szülők, vagy a szomszédnéni. Uh -huh. És bizony, hát ugye, mivel kislányok voltunk, és elég félősek, minket leginkább a, a, a törpék színházába vitték. A lindiputi színház. Am, amire nem tudom, hogy, hogy emlékeznek-e még rajtam kívül. De hát ez nagyon érdekes volt. Akkor mellette volt a körképnek a, uh -huh. a kiállítását oda inkább iskolával Aha. mentünk. Ez nagyon érdeklás. Nagyon, nagyon ér, hát ugye már elmondták itt a, a körintát, ugye, ami hát elmaradhatatlan volt, és uh -huh. ami még most is megvan, mert nagyon szép volt. és a a, Hát a vasútban, ugye bementünk, nagyon féltünk, és olyan rengeteg ö, játék, meg, meg foglalkozás volt, de abban az időben, hát a Liliumot említhetném, mert uh -huh. akkor bizony még elég sok kis szelédlánynak egyetlen szórakozása volt. Este hogy valságnap kimentek a hústliba. Segítsen nekem, arra emlékszik, Igen. mert tehát ha ugye... 1925-től hívták burslinnak, és egészen 1950-ig nevezik régi burslinnak azt a szakaszt, de hogy akkor, tehát volt a Liliputiak, de hogy akkor nagyon sok, hogy úgymond rémisztő dolog volt, tehát a, most csak, hogy így megpróbáljam a neveket idézni, hogy emlékszik-e rájuk, hogy ott volt például a madárfejű lajcsika, a gyerekfejű Torszülött, aztán ott volt a... a, a a, a valami hatalmas nagy óriás bébi volt végtag nélküli ember, ott volt a háromfülű boldizsár, a félig félig ember. Ezek voltak, de hát ugye engem félős gyereket, meg nem is igen érdeket. Ezeknél úgy volt, hogy ilyen viszonylag sátorszerű épületek uh -huh. kiáltak ki kiáltak, ugye, hogy becsalogassa. A közönséget, és hát ő mondta ezeket a szörnyűségeket, hogy miket lehet. Igen, tetták. és akkor ott, gondolom, Madárfejú Lajcsik egy, egy, egy, egy széken. Valószínűleg voltak én nem. És kész, de láttam, önök ezeket de kihagyta. A, de a Törközi Színház idézve, bocsánat, a Liliputis. A Liliputis Színház. Volt, színház. Hosszú ideig, és elfogadható színvonalon működött, ugye ez a gyerekeknek nagyon. Érdekes volt ez a sok ember Drága volt, hát, ez? Drága volt ez? Milyen gyakran jártok? Drága volt ez? Milyen gyakran jártok oda, mondjuk a 30-as években? Hát nem, nem voltunk gazdagok, de nem volt olyan különösebb, ugye az anyukát, az apukát meg kellett kérni, hogy hát menjünk be, de akkor menjünk be, uh -huh. és akkor az a kifizetésbe mentünk. Na... És még. Megemlíteném bele, nem szorosan, hogy hát a, a, a, akkor angol parknak hívták. A, akkor már angol parknak hívták. A későbbi időben, még van 30-es évek vége felé, uh -huh. egyáltalános évek elején, és bizony eléggé nívós színpadon. Kazzal László lépett fel, ilyenek, hogy tudom, hogy a szüleim mentek ugye a, a Azt tudom, Aztánom, hogy, hogy, hogy, hogy a fellépők között ott voltak e, a Latabár testvérek, Keleti László, Mezei Mária, e, ők is játszottak ott. Én amikor voltam én az arra mm -hmm. emlékszem, és nagyon, hát ugye moladságos fellépő, tehát egy volt. Nagyon szépen és köszönöm, még, hogy elmesélte ezt. Egy, egy valamit azért... Ne... Other szeretnék mondani, mert ez alig a kapcsolatos. Uh -huh. Hogy a Dózsa Görgyú-ban, akkor Arénaút, sarsarkán, volt egy elég nívós színház, amit az Erdélyi Mihály nevű igen tehetséges igazgató vezetett, uh -huh. és én islánykoromban ott láttam előtt először a Bartóktól a kék szakálút, és hogy mennyire Nívós volt, ugye akkor a színészek, például a Honti anna is még rászorult arra, hogy nyáron is játszanak, uh -huh. és ő is játszott ebben a színházban nyaranként, tehát egy eléggé nívós fiat, hogy nem hallom sohasem emlegetni. Nagyon jó, de... hogy most emlegette egy kicsit, most már majd fogják. Köszönöm szépen. Le, lebontották később, Igen. de ez egy nívós sok évig. Ez kőszínház volt, mert, mert ilyen faszínházak voltak a wursli Igen, igen, igen, igen, igen. Örülök, hogy hívott. Jó, kérem. itt csókolom, jó egészséget, viszont hallásra. Köszönöm. 24 07 24 egy kicsit a 30-as években voltunk most az Angol Parkban, meg a wursli most egy kicsit még a Vidám Parkban maradunk. Haló? Haló. Jó napot kívánok. Sanyi Kiba. bácsi vagyok. Sanyi bácsi, üdvözöllek. Na, Kérlek szépen a következő. Hát először is a latabárokot soha nem játszottak. Megmondom miért, mert én a kislatabárral jártam az István Gimnáziumba egy osztályba. És... Az ötvenes évekre is emlékszem, én még a Lilliputi színházat, meg a többit is láttam, a Lilliputiakra emlékszem, a többiekre már kevésbé. Egy, egy egyszerű kis fogadást szívesen az... ajánlok a, a figyelmetbe, tehát ha én megmondom azt, hogy, hogy melyik év, melyik hónap, melyik napján lépett fel Latabár a Vursliban, akkor mit fizetsz? Hát nem, nem, nem fizetek, de az, az csak gyakorlatilag maximum a 30-as, 40 év évek évek a, szá, a századik évfordulón lépett fel egyébként. A századik ja, évfordulóján. az lehet, az lehet e... hogy ilyen, ilyen neves alkalommal, de és a án a soha nem engedte el magát ilyen dologra. Önnél sokkal nagyobb művész volt. Jó. Sajnos a fia, hát... Uh -huh. Nem, nem léphetett az apja nyomába, és azért meglehetősen fiatalon azt mondja, hogy 60 évesen halt meg. Köszönöm szépen. Úgyhogy, na nem is Bond. ezért akartalak hívni téged, hanem azért, hogy 53 és 57 között az István gimnáziumba jártam, Aha. és volt egy vagány osztálytársunk, aki gyakorlatilag az apja, vagy valamelyik rokona lévén bekerült a Vidám parkba bejáratni, a Hullámvasútnak vasútnak a járataid, uh -huh. azt hiszem, május 1-je előtt. De jó. És 24-en voltunk, akkor már lekoptunk azért, mert 30-valamennyien indultunk a gimnáziumba, és gyakorlatilag, hát úgy volt, hogy 16-an, 17-en a tanítás után mindig elmentünk az Istvánból, és a három kocsiba beültünk, hogy egyformán le legyen terhelve, uh -huh. És amikor már belül jó bejáratta, tehát az több napon keresztül történt, akkor lehet egy gyorsabban menni vele. Úgyhogy már mikor vénebb lettem, akkor is minden évben, akkor már fizettem érte, és kimentem. De ugyanazt szeretném mondani, hogy ezeket a járműveket, meg egyebeket, amit elmondtam, én szerencsére egyikben se féltem. Sőt, egyszer a elvarázsolt gaztéba olyan 16 éves lehettem, ráültem egy ilyen Schuster székre, ami elkezdett pörögni. Igen. És gyakorlatilag ö, le kellett volna tenni a lábomat, hogy megálljon a szék. Uh -huh. És én elfelejtettem letenni, és úgy lerepültem róla, hogy elmentem vagy két-három métert. De szerencsére nem lett különösebb bajom. Nagyon örülök Na, én ennek. A, a dodgen pedig gyakorlatilag az volt, hogy Imádtuk. Figyelj. Pláne, amikor kimentünk fiúk, örültünk, hogy összeültünk, ha láttunk hilos lányokat, akkor igyekeztünk a kocsit nekivezetni, hogy azok hagy visongjanak minél jobban. Most viszont Úgy, van hogy... egy rossz hírem. Vége van, a műsor... Vége van a műsornak. Ja, hát én te is fejeztem, úgyhogy... Nagyon köszönöm, szépen, köszönöm szépen. most minden jó. Viszont hallásra, szervusz. Ez volt az annó Budapest itt a Klub Rádióban, ma délután. Segítségemre volt Kemény Dani, aki nyomogatta a gombokat, illetve Kismárja kezelte a telefonokat. A szerkesztő Árva Brita volt, nagyon szépen köszönöm neki is. és most jön Bolgár György. További kellemes rádiózást, a Punksnadet miklós hallották, egy hét múlva újra találkozunk, ha Isten is úgy akarja. A hangzott műsor a klubrádió hallgatóinak támogatásával készült.